Zeburontan anaitasunan aurka izan dugu, eta etxean jokatu dugu, eta iru zero gelitu dugu. E, eia da irabaziegula, baino lan pilo bat dakau aurretikan, ze eia zan nahiko partio desasperi izan da. Ez daka zer e, aurreko arteburuko partioak in. E, eia zan, ez intentxitaten, ez zehaztasunan, hau e, da katxpilo bat izan ditugu, eta ia, ia da urreko asteburuko taldea eta gaurkoa e, konparatzen baditugu zakate sir ikusirik. Orduan, bueno, pues la nasko horretik andago eh lehengo zatia piskalda hurbiltzeko, lehengo zatia desastroso izan da, pilo bat, baina bueno, gaurren etxera eramaten den punto positivoa izango litzateke deskantxoan eh akatsak ditugula eta bigarren zatian eh taldeari ikusizailo jarrera eta hori ba akatzak zuzentzea iridea zuzentze okionez ez, hau da e, zerbait gaizkin dugu eta bain aldatzeko aukera dakagu eta al, jarreraldaketa hori nabarituin da, bain tentxitaten bai, ba esan dakan, zehaztasunan askoz zehaztasun gehiago egon da ez dego iritsi gauzak ongi egitera edo guztiz ongi baino, bueno, puntu pozitibo izan da hori, beraz auri ja venir ala aurrengo partidan lan asko aste eta jarraitzea